Baixamos a música do Carrião, das campanas de Santorcato para darlle a benvida ao noso correspondente na Costa da Morte, Óscar Rei. Moi boas tardes, Óscar. Hola, moi boas tardes, megalicia, que tal estamos? Ben, ben, moitas gracinhas por, por estar aí a, a, a, atendendo a nosa chamada puntual. Moitas grazas. Pois hoxe, hoxe vouvos a, a dar as novas da Costa da Morte de, de San Pedro Mártir, aquí en C, na provincia da da Coruña, tal que hoxe a estancia estas terras, así que desde aquí Cé, vos daré a crónica. Cé tamén é unha, unha vila que paga a pena visitar. Pois, pues, se si queredes, empezamos eh, un poquinho facendo un resumo do que dou a información así pola, pola costa. Sí, si, si. Sí. Si, sí, claro, pues, sí, sí, sí. sí, bueno, eh, a primeira noticia que, xa, que, que podría eh, comentar así con vos, que repudemos no noso diario eh, que pasa na costa.gal Fai referencia ao, digamos, a, a solidaridade xurdida nas cofrerías de pescadores, non que moitas delas, pois, botando allada atrás, cando fora do tema do prestíx, pois, acordaronse neste caso da palma e recolleron un montón de material que está sendo levado ás sillas canarias, concretamente a cofrería de Cormes estuvo coordinando esta semana recollida de distintos materiais para as familias necesitadas alá, É a través de Protección Civil de Carvalho pues, eh, le estáse levando este material ali a, a Palma. Outra das, das noticias que creo que, es, que, que é interesante, é relevante, sepoño que os ointes comecerán pues, a mostra dun caixe de, de, de Camariñas, Bueno, pues un pouquinho despois de, de todo este tema da pandemia, pues, volvos a recuperar a Mostra de Encaixe, que é un revulsivo cultural eh, dinamizador daqui da, da zona, 30 Mostra de Encaixe, onde tiña lugar a súa, a súa inauguración. Eh, tamén podemos comentar un pouquiño se vos parece, pues, eh, en Carballo, o o Festival Internacional de Outono de, de Teatro, que cada, teatro. Vez está, sí, cada vez está sendo máis internacional, chegando compañías de diversas partes do mundo, non? Parece mentira, eh, coa largo dos, dos anos, como carballo se foi posicionando pouquinho a pouco en, en, esta, en, esta, en este tema tan, tan relevante, non? Como é do teatro, que moitas veces parece que, que temos eh, visto como en, se iba morecendo en Galicia, e eh, senón embargo, pues, miro, surdiu esta iniciativa e, e cada... Mes de outubro poisis parece como que, que, que o pulo medra e, e, e o interesa é espectacular, porque na maioría das, das representacións se, se agotan as, as entradas o calpus pois, demostra bastante interese da, da veciñanza que da, da costa da morte polo teatro. tamén hai que decir que hai outras pequenas iniciativas nos concellos e eh, eh, mostras de teatro que eh, dan... Pois, eh, mostra boa mostra do, do interés que se lle presta o teatro na zona, e bueno, eu, eu empezo a disparar <ríe> non sei se, se vos queres comentar algo no, o... no, que, que me parece perfecto, eu precisamente non <ríe> intervenho para, para non para non me, para, para pues non me interrumpir pois vos frenádeme porque eu já, já sabes que <ríe> empezo é... a, atende <ríe> unha cousa, <ríe> eh, quizáis eh, tamén os de Carballo e os demais, eh, seguro que eh, algo da, da recepción deses de, de de, de cartos <ríe> ou de material, seguro que tamén aportarán para, para, para, para a Illa da Palma, porque en realidade, cando vos, tibed, cando a Costa da Morte tivo ese grande desgracia do Prestige, tuvo moita participación e solidariedade de, todo, de, to, de, de toda España en conxunto. E, e os canarios tamén se fixeron patentes, non? Si, sí, si, sí, eu recordo perfectamente, bueno, tiña, naquel momento, tiña 24 25 anos, a, a radiografía da Costa da Morte cambiou bastante naquela época Eu creo que foi un antes e un despois porque chegou xente de moitísimos sitios é algo que realmente foi unha desgracia, que foi o tema do, do Prestige, sí, sí, sí. se converteu como despois nun, nun revulsivo. Eu sigo dicindo que a Costa da Morte hoxe é moito do, do incremento do turismo dos últimos anos, moito do, do interés que despertou en moitísimas zonas de, de, de España, bem, pois, por, por esses embaixadores que chegaron aquí nun primeiro momento a botar un cable sí. e despois Eh, se foron aos seus fogares e falaron desta terra, volveron e isto se foi medrando. E co tema das axudas, porque aquí chegou moitísima axuda, eh, tamén de material, de, sí. de traxes naquele momento, bueno, un de unha masa de solidaridade. E a mín parece-me perfecto, sí. porque hai moita xente que digo, bueno, non creo que falan, falta un mirar, non sei... Eh, eh o que pode estar pasando oh, moitísima xente que perdiu as súas casas nestes momentos e eu creo que toda a axuda é pouca e que é máis xurda das cofradías de pescadores a min concretamente paráceme pois eh moi interesante, moi interesante de volver, volver es. Escoito, después... Outra cousa máis que te quería comentar sí. a, a ver, a Costa da Morte tamén está moi sensibilizada co, porque non é solamente os prestixios non hai moitas cousas que tamén a, bueno, a, a, fanlle daño precisamente aos pescadores e aos mortes que, que que teñen sucedido co, os percebeiros que por certo mm, mm, diminuíron bastante eh, Sí, pero bastante fíjate, boa. mira, para a semana que van falarei vos dunha iniciativa que surde en camelle hmm. en torno ao naufragio do sitio of Agra. Sí que foi unha frase de primeiro século XX que se vai a facer unha especie de mercado medieval e de recrear un pouco que foron aquelas jornadas do punto de vista teatral, incluso os propios veciños e veciñas se van a vestir da época, vai haber mostras de artesanía aí. entonces entón, vos tratase un pouco da desgracia sí. pois intentar sacar un Digamos, un, bueno eh, Somos coñecidos por os neuflaixos Iso está claro, e sí. hai unha historia detrás Grandísima E sí. aposta en marcha esta iniciativa en Camelle Para a semana que van vendo unha das personas Que má sabe de neuflaixos ahora da Costa Morte Que é o Fernando Patricio Cortizos E ah, Cortizo, sí, sí. eu entendo pois pues, Sinceramente pues, Que moitas veces hai que intentar Dos problemas Intentar tamén sacar inputs Para, para melhorar, claro está Claro que sí, é unha cousa extraordinariamente positiva, moitas gracias. Bueno, se te sí. parece, continuo, mira, comentoxe tamén, en Carballo bueno, xa desde o punto de vista político, esta semana o PP o, o Bloco anduvaron un pouco enzarzaos, porque eh, en torno ao centro de saúde, fai falta, está claro, eso queda, sacamos a conclusión todos, de que si sí, fai falta un, un novo centro de saúde en Carballo e que, bueno, o PP opta por millorar as especialidades existentes, ampliar o edificio, o Venegar pide a construcción dun segundo edificio, tamén polémica en Ponteceso en torno a unha verbena, porque normalmente aquí as, as festas organizan as sumisión de festas, e fui unha productora de orquestas dicindo pues, que era un pouco en favor da, da verbena galega, e montaron a festa o día da, bueno, da festividade do Pilar, que aquí a, na parroquia de, de Tella na trave en Ponteceso é tamén é importante. Nada, simplemente comentarvos tamén que vamos a ter hoxe a presentación de libro de Miguel Ángel Matofondo, tamén un ponto exceso, Cisleino Xuncalda Trave, editado pola editorial Medulia, e aquí en Fisterra, cerquilla onde estou agora, Alexandre Nerion presenta unha serie de recolleita de, de poemas inéditos sobre Fisterra, 250 eh, autores que versan sobre Fisterra, se chama así o o libro, e con este, pois, pues, concluo o resumen semanal. <risa> Un resumen <risa> extraordinario, además, cheo de cultura, o que eh, sí. importa precisamente darlle a conhecer cousas interesantísimas aos nosos sí. ointes. Sí, que... Aproveito tamén para comentarvos que o noso medio digital abre na semana que ven a, a, a, a televisión que pasa na Costa que houve, pero, bueno, incluo tamén unha serie de, de cousas interesantes para... Pero... <risa> De fútbol, da, de fútbol da costa, que aquí ten moita importancia, pues, bueno, o fútbol de base ainda sigue existindo sí. esa, ese interés polo fútbol eh, desde outra vertiente e, bueno, y tamén, pues, por diversas entrevistas se irán publicando e aproveito, pues, para que aquelas eh, persoas interesadas se cheguen ao, ao noso medio tamén para ir conixendo... O sea, que tamén hai televisión na Costa da Morte especificamente, <risas> non? Bueno, estamos aí en proyectos audiovisuais... Eh, eh moitas veces non son os nosos traballos directos facémolos xa un pouquiño por por darlle un plus a A, o que é a, a difusión da, da Costa da Morte, sabemos que hai moitísima xente de de moitos países que, que están que, que, sí, que, que nos é pendentes sí, precisamente que... de aí. Sí, sí, sí. sí. Claro, entonces para nos, un, nos... un espacio importante a cubrir. Nós nós non no sabémolo. Mira, agora mesmo acaba de, de, de intervir un un un ointe, bueno, mm. un seguidor chamase Cristian Xalles dende Brasil, que, que nos dá apertas dende aquí de Brasil e prefi... e pídenos unha unha peza de música para seguir escoitándonos. O sea que Felicítate a ti tamén Por certo que, eh, mia, Pregúntanos outro oite Se si, si tens algunha páxina no Facebook Para poder seguirte Pois pues sí, bueno, as páginas no Facebook eh, Non se de que pasa na costa Se si buscan que pasa na costa eh, me, pues no, aí Poden entrar ao medio digital A miña, pois pues me busca no Facebook Oscar Manuel Rey Calo, Aí estou, pero, bueno, o meu Facebook é moi aburrido comparado co que poderes ver que pasa na casa que ten moitísimas cousas. Bueno, era, era curiosidade, quizás. Sí sí, a... sí, sí, <risa> Eu alegro-me de corazón de estar participando con vos, para mí é moi motivador, pois pues, é, prepararnos esta recolleta toda semana. Eh, e, bueno, habrá semanas nas que teñamos digamos, moita máis chicha que a outra, pero eh, xa vos digo que o millor está por por vir. Pauli, alégreme muitísimo eh, pois, agradecerche muitísima a túa colaboración e participación. Vamos a poñer unha peza de música que nos eh m, e, bueno, demasiado contentos por polo feito de que eh, está interpretada en catalán, en galego e en castelán e acaba de publicala pois eh Tanxogueiras. Ah, bueno, bueno, pues escuitemos Vamos, Vamos Bueno, despedimos entonces hasta la próxima semana. Muchas gracias. Boa Oscar. semana, aos tomar. entonces esa música. Mans salvant els plans que és de dolor nos libere del drama. Fuerça i amor Vibra, vibra al Canadàdat. Despullat per dins i d’una forma al cas. Travessa l’ani T Desespullat per dins i d’una forma el cas hascrit foc Foc Vi deies quixo la ràbia.